És dimarts 18 de juny i a l'informatiu de ràdio Palafrugell explicarem que la nostra vila ha acollit una de les formacions dels quaderns de mercat del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. També comentarem que l'escriptor Kim Monzó critica en la seva columna a l'avantguàrdia la revisió de les lletres de les avaneres que planteja la direcció artística de la cantada. La informació comarcal avui passarà per Palamós i Torroella de Montgrí. També començarem a posar la mirada en el cap de setmana i és que divendres a les 7 a la Biblioteca de Palafrugell hi tindrà lloc De Vins i Mots un espectacle de compte per adults a càrrec de David Vila. I acabarem aquest informatiu oferint-vos un fragment de l'entrevista que Rafael Corbí ha mantingut amb Lluís Lozano, medalla de l'esport 2019, a la festa de l'esport celebrada a principis d'any. Comencem aquest informatiu d'avui dimarts amb una notícia que hem conegut fa escasses hores i és que doncs, ahir es va dur a terme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 que de vendre producte i servei, um, i bueno, no al contrari, sinó que hem de vendre més enllà de, de producte, sinó uh -huh. uh, que hem de vendre servei, el tracte, al client, uh, que hem de vendre una, tot, vull dir que ho hem de vendre tot, de fet. Uh -huh. Com ha esdevingut, Palafrugell, una d'aquestes seus? Uh, ho vau demanar vosaltres? Va ser doncs, aquesta, aquest, aquest consorci de, de comerç que us va posar en contacte amb vosaltres? Com, com va anar això?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 Seguim a Ràdio Palafrugell i a continuació doncs, parlarem de la cantada de veneres del proper dia 6 de juliol, la 53a edició, i ho fem perquè avui l'escriptor Kim Monzó ha publicat a la seva columna de La Vanguardia doncs eh, ha comentat a eh, la seva columna que té habitualment a l'avantguàrdia doncs la principal novetat de la cantada d'enguany, que és aquest debat de caràcter social sobre el contingut que porten les lletres de les havaneses, sobretot doncs, posant el focus en tot allò que té veure amb la discriminació de gènere. En parlàvem la setmana passada a Muriol Uller, director artístic de la cantada, el micròfons de Ràdio Palafrugell to doncs explicava per què s'havia iniciat o que per què es volia iniciar aquest debat entorn de les lletres de les avaneres de les clàssiques i també de les noves creacions dels grups. que a més en no, aquesta lectura no l'he feta jo sol sinó que l'he feta juntament amb un equip amb una educadora social i pedagoga i amb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 Monzó en aquesta seva columna s'ha doncs, mostrat molt crític amb aquest element revisionista doncs, tant pel que fa a la lletra de les cantades de veneres com també en d'altres textos del passat exposant avui no hi ha obra de la història de la literatura que no sigui objecte d'escrutini per detectar-hi traces heteropatriarcals i això ho fa posant exemples d'algunes de les lletres més conegudes de veneres com la del meu avi o també la, la vella Lola i doncs, fa ressò d'aquest doncs, escarni, d'aquesta exhibició de masclisme que, que fan aquest tipus de lletres i posant el focus en aquestes lletres, doncs, en alguna de les fragments que Quim Monzó doncs, exposa en la seva columna diu que tots aquests versos li provoquen fàstic i que un cop encetat aquest necessari debat sobre la discriminació de gènere a les avenires que el millor que es podria fer seria desconvocar immediatament la cantada de veneres de Calella de Palà a i no reprendre-la fins que d'aquí uns 10 o 50 anys hagin adaptat les lletres a la nova normativa mentre tant que hi cantin psalms, és el que diu l'escriptor doncs, Quim Monzó i tot això bé ho fa doncs, amb aquest humor àcid de Kim Monzó amb aquesta sorneguera que és tan habitual l'escriptor i que donc avui doncs, surta la columna de l'vanguardrdia. ho podeu recuperar, doncs, si aneu a la pàgina web de l'vanguardrdia a l'vanguardia.com i veureu doncs aquesta crítica que fa Quim Monzó d'aquest replantejament que s'ha iniciat des de la Direcció artística de la cantada de Veneres de Calilla de Palafrugell. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i a continuació passarem a comentar un parell de notícies d'àmbit comarcal, començant per Palamós i és que la policia local palamosina va haver d'intervenir dissabte a primera hora del matí per posar punt i final a una baralla que es va produir a la zona de la planassa de Palamós. Segons va informar ahir Ràdio Palamós, la disputa va començar per causes que es desconeixen i en un principi hi van participar entre 5 i 7 persones. Els agents de la policia van rebre l'avis a dos quarts de set del matí i quan els agents van arribar encara hi havia dos homes atuninant-se. Així els policies els van separar i a tots dos els van haver de traslladar amb ambulància a l'hospital de Palamós per ser atesos per les diverses lesions que presentaven. I més informacions d'àmbit comarcal per explicar que els operaris de la Brigada Municipal de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí van fer efectiu el tancament de l'accés motoritzat al massís del Montgrí ahir dilluns. La mesura s'aplica d'acord amb la restricció dictada per l'Ajuntament que es mantindrà fins a principis de setembre durant el període de risc més alt de foc. Així, l'objectiu és reduir el risc d'inici d'incendi forestal i garantir la seguretat dels béns i la protecció de les persones que viuen en zones properes al bosc. La brigada de medi ambient va instal·lar cinc barreres mòbils i quatre de fixes més cartells d'informatius als principals accessos al massís. Malgrat les restriccions de circulació, l'Ajuntament està expedint autoritzacions a persones o veïns que, van, que han d'accedir-hi per motius de residència o de feina. La vulneració d'aquestes restriccions, explica el Consistori, pot ser sancionada amb multes segons el que determina la tramitació de les infraccions assenyalades a la normativa sectorial de prevenció d'incendis i accés motoritzat al medi natural. La restricció de trànsit al massís del Montgrí s'ha consensuat amb el Parc Natural del Montgrí, Llesmedes i Baixter i amb els responsables de prevenció d'incendis de la Generalitat de Catalunya. Un ara per tornar a casa nostra, per explicar una activitat de, del principi del cap de setmana, de fet, del divendres a la tarda a les 7, que la Biblioteca de Palafrugell acollirà una nova activitat. En parlàvem ahir doncs, amb en Joan Soler de totes les activitats que hi ha per aquesta segona quinzena i, com us dèiem, doncs, de mica en mica us anirem eh, comentant aquestes eh, activitats amb els protagonistes que les realitzen i avui ens posarem en contacte amb David Vila, que divendres oferirà de vins i mots un espectacle de contes per adults. Contactem amb l'escriptor de Sabadell. Bon dia, David. Hola, molt bon dia. Primer de tot, doncs, gràcies per atendre la nostra trucada, posant-nos una mica més, més de llum al voltant d'aquesta activitat que hem dedica, dir que, doncs, està emmarcada dins d'aquest cicle de biblioteques amb denominació d'origen i que ja s'ha realitzat en d'altres punts de, també d'aquí de la comarca i, i, i, de, i de Catalunya en general, no? Sí, sí, sí, és una iniciativa que fan la xarxa de biblioteques de Catalunya i va lligat a les diferents denominacions d'origen que tenim de, del món del vi, no? Uh -huh. I ja ho he anat fent, doncs, amb la denominació d'origen Costés del Segre, ho he fet també a Priorat i Montsant, ho he fet la denominació d'origen a l'Ella i ara sóc a, a l'Empordà, exacte. Uh -huh. Ara, doncs, aquest divendres arribes aquí a casa nostra. Sí. El vi com a fil conductor d'aquesta activitat, doncs, que també, eh, com que està relacionat amb les biblioteques, doncs també hi ha aquest àmbit de la literatura, eh, doncs, intentar lligar aquests dos móns que no són tan diferents, no podríem dir? Exacte, no, no són tan diferents. i sí, Aquesta va ser la proposta que, que em van fer, intentar relacionar el món del vi amb el món de la, de la literatura. I aleshores jo, com que tinc un vessant d'escriptor, de, bàsicament escric contes per, per adults, narrativa breu, i per l'altra em dedico a la dinamització lingüística, al foment de lo social del català, doncs no sabia gaire si tirar cap, cap al tema de les curiositats lingüístiques o bé més cap al món dels contes. I al final el que he acabat fent aquest de vins i de mots que que presento aquí per a Palafrugell doncs és un, un punt de trobada entre totes dues coses. No Hi ha una miqueta de llengua, una miqueta de curiositats lingüístiques relacionades amb el món del vi i d'una altra banda doncs, hi ha contes llegendes d'arreu del món i també d'aquí de, de Catalunya, i dels països catalans, uh -huh. que, que ens parlen del vi. La nostra terra, la nostra terra doncs, és un lloc de, de, de vins, no? és una cultura molt de, de vins, doncs, ho podem veure amb aquestes diverses denominacions d'origen. Uh, trobem moltes llegendes, molts textos doncs, ja del passat en els quals doncs, es parla del vi? Sí, no en som conscients, fins i tot tenim moltíssimes expressions que, que fan referència al vi, i quan a eh, històries contes, llegendes, narracions, així que havia saber de quina època venen, olli, eh, mm -hmm. uh, ha, ha força tan ja dictada a Catalunya que, que sí que som un país només doncs, molt molt davins, no, sinó no, fins i tot arreu del món. Uh, voltant, doncs quan fei una mica la feina de recopilar textos per aquest per aquest recital, doncs, em vaig adonar que sí, que cada, cada cultura, cada petit part del món, doncs, té la seva llegenda que explica l'origen del vi. Uh -huh. uh, sense fer gaires spoilers perquè al, al final, uh -huh. doncs, el que volem, doncs, és només incentivar a la gent a que assisteixi a aquesta activitat. Uh, no sé si ja has pogut recopilar algunes llegendes, alguns textos relacionats aquí amb la nostra zona, i que en parlaràs divendres. Sí, sí, sí que hi ha un, un conte que és una, una llegenda, un conte tradicional, que se situa, no donaré més pistes, però sí que se situa per les comarques gironines. Mm -hmm. I és dels que em va semblar més, més interessant d'explicar, perquè és força diferent de, de les llegendes que trobem, que trobem arreu del món i sí, aquest divendres el compartiré amb vosaltres, amb totes les persones que, que hi vulgueu assistir. Doncs apa, si la gent que ens estigui escoltant vol assistir a aquesta activitat, us recordem a les 7 de la tarda, divendres a la Biblioteca de Palafrugell. a més a més també hi haurà un tastet de, de vida a l'Empordà, això també és important, no? Sí, és important, sí, normalment a la majoria de llocs on he anat, crec que pràcticament a tots, hi ha hagut un tastet de, de vins, i m'agrada perquè jo normalment sempre el que faig també... Ja m'agrada fer estets de, de contes, no? Plantejar la literatura també com calcom que cal testar, que calma, descobrir mica en mica i poder compaginar d'una banda doncs aquest testet de contes amb l'altre, el testet de vins, de vins de la terra doncs permet arrebar-ho tot, lligar-ho tot molt més i, i sempre baixa més bé oi? Amb una copeta de vin. I tant, i tant sempre és un incentiu <laughs> també, eh? Perquè la gent hi, hi va dir. Sí, uh, la veritat és que sí David, un altre aspecte uh, ara en aquesta activitat on doncs, es relacionen vins i i, i literatura és, és important, no? Que, que es vagin relacionant diversos aspectes de la cultura a vegades feia temps o temps enrere semblava que cada, cada cosa havia d'anar per separat i ara això ja ho trobem també en l'educació, no? Que cada vegada si interrelacionem més les, les, sí. els conceptes també és important no, amb, la, amb la cultura Sí, sí, sí, sí, això que dius és, és absolutament necessari i jo ho reivindico sempre uh, jo que el meu àmbit natural diguem, de treball és la literatura però sempre m'agrada molt barrejar aquesta literatura doncs, amb música, amb dansa amb il·lustració en directe amb, amb fotografies en qualsevol altra disciplina artística, cultural perquè tots són formes d'expressió no? i crec que són llenguatges diferents que vegades parlen d'una mateixa cosa, però des d'enfocaments diversos, no? I, I poder posar sobre la taula doncs, diversos enfocaments sobre un mateix tema crec que és molt enriquidor no? per, totes, per totes les parts. I en aquest cas doncs, barrejar-ho també amb el món del vi, que també és cultura, lògicament, doncs és una altra manera d'oferir una, una perspectiva diferent. Sí, sí, per mi és, és imprescindible uh, no quedar-nos aïllats en cada parceleta, per dir-ho d'alguna manera, sinó a entrellaçar-ho tot mm -hmm. Aprofitant que et tenim aquí David eh, parles una miqueta més de, de tu perquè eh, doncs a través del teu blog veiem que has publicat eh, diversos eh, contes que comentaves ara, eh, explica'ns eh, una miqueta eh, doncs qui, qui és David per tancar aquesta conversa que hem mantingut avui amb tu. Doncs mira jo bàsicament sóc un, un enamorat de les paraules i per això doncs Uh, el que he fet és publicar llibres de, de diversos gèneres. D'una banda, treballo sobretot el que és el conte, el conte per adult, la narrativa breu, que és un gènere poc conegut i que sempre m'agrada reivindicar perquè en aquest país hem tingut grans mestres del, del conte, de vegades associem el conte a unes determinades edats, i no, és per, per tots els públics, ni ha per totes les edats, i, i tinc diversos llibres publicats d'aquest gènere. També tinc alguna novel·la, i també he fet poesies, reculls articles i, i l'altre gènere que, que toco més, amb què treballo més, és l'assaig. He fet una mica d'assaig polític, però sobretot assaig sociolingüístic, perquè, bé, ja he dit que era un enamorat de les paraules i, i la llengua, el català, doncs, de vegades no sabem gaire si hem de veure el got mig ple, mig buit, uh -huh. i una cosa que m'agrada fer és reflexionar sobre quina és la situació del català i, sobretot, què podem fer tots plegats per, per intentar que sigui una llengua doncs, plenament normal, que és l'única cosa que demanem, no? És dir, que si algú té curiositat i busca una mica els llibres que he publicat, doncs trobarà això, una miqueta de cada, una miqueta de narrativa i una miqueta de llengua. I si, a més a més, aquest divendres de Palafrugell, doncs podrà tastar tant una cosa com l'altra, perquè justament aquest, aquest format que, que ofereixo de vins i de mots, doncs, toca tant una cosa com l'altra. Doncs, eh, moltes gràcies David per atendre la nostra trucada en David. Eh, doncs, Rossques eh, del Vallès Occidental, eh, de fet, uh -huh. de Sabadell, eh, podem dir, no? Exacte, de Sabadell. <laughs> Con Concret, sí, sí, sí. concretem, eh, no de Terrassa, sinó de... no, això és molt important, és molt important també, ho dic sempre, perquè sí, clar, és entre Sabadell i Terrassa ja que aquest... sí. és bo, és positiu, no, aquest aquest, diemna, aquesta rivalitat, uh -huh. però a mi m'agrada reivindicar sempre que sóc de de Sabadell, i tant, sí, sí. Doncs eh, aquest divendres a les 7 de la tarda estarà aquí a casa nostra, Palafrugell, amb aquest de vins i de mots, amb aquesta, eh, aquest mercat dins d'aquest cicle de biblioteques en de, denominació d'origen. podeu descobrir una miqueta més eh, al voltant del vi, també de la figura d'en David. Per tant, doncs, una activitat d'allò més recomanable. Moltes gràcies, David. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. I acabarem aquest informatiu d'avui dimarts 18 de juny recuperant un fragment de l'entrevista que Rafael Corbí ha mantingut amb Lluís Lozano, medalla de l'esport 2019 i que ha visitat els nostres estudis. Us deixem amb un fragment d'aquesta entrevista que podreu recuperar també a través de la nostra pàgina web a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 Pot pues, no ser sé, eh, vindre com vaig vindre, com vaig vindre de Barcelona, vi fa 40 i pico d'anys i que vegis que realment pues, en fin, eh, eh, tens un reconeixement i el tens en vida en aquest cas que normalment aquestes coses, dir, quan realment reconeixen alguna cosa és quan' has at en aquest cas. Llavores jo crec que hi ha una cosa i és el fet de que són moltes les persones que realment en aquest cas dir, pues, mereixen una cosa com aquesta en aquest cas i per mi va ser un orgull i pensa que en, un, en, en equips en aquest cas dir, quan és una cosa individual és diferent per, però quan és una cosa en aquest cas col·lectiva veus que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 a, a Palafrugell. Doncs uns 25 tenia. 25 anys. 25, 25, 26 serien més o menys, 26. Ja I, tot, va... I tot va ser arrel del futbol, va ser això. Jo, un dels dubtes que m'ha quedat sempre, i ara que, que estem aquí sols, doncs dir que és això precisament, una persona en el qual podem dir que ha tingut lèxit com a entrenador, perquè ha aconseguit les fites que es proposava, que ha tingut més encerts que desencerts i ha funcionat, tots que no s'hi hagi dedicat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 la categoria demanava, en aquest cas. Però això no sempre impressionat ni d'èxit. No, per descomptat de que no, en aquest cas, vull dir... Eh, jo sempre m'agradava molt, en aquest cas, a la gent, vull menjar-li el cuc. Allò, en aquest cas, vull dir, realment, allò de parlar, en aquest cas, lloguà, eh, motivar les persones, vull dir... Les... I, i, I veus concretament què és con tot, en aquest cas. Hi ha persones que realment, en aquest cas, veus, veus que en un equip, i sobretot es veu més, encara que canviï de tema, en Mainada, que el fet d'un crit a un nano o a dos nanos és jugar del te jugant en 11, passar a jugar en 10 o en 9. Diria, perquè hi ha persones que davant d'un crid o una cosa d'aquesta, si tu realment a continuació, doncs veus que en aquest cas aquella persona no, no l'animes, no no no no la motives en aquest cas, pues doncs veus que realment la, la tens perduda per aquell partit, per què tu pergunts més en aquestes, no? mm -hmm. I llavors era, era un com ecos què abans de partir dir ja portava un fussador si sí, és terrible, es dir. Uh, ha dit abans que no volies l'homenatge quan tenies 25 anys, però aquests homenatges que t'han fet ara uh, suposo que són ben, ben rebuts no? no? No, per descomptat de que sí en aquest cas de dir i jo ja et dic una cosa. crec que hi ha moltes persones sincerament no jo que se'l mereixer segurament molt més que jo en aquesta jo. So ho reconec perfectament. Lo que passa que és con tot en aquestes ja vegades que entres en una roda i hi ha unes persones que al millor s'n recordat tu, perquè clar, penses, després tant de temps vull dir, algú segurament en el Consell, Comar en el, bueno, el Consell Esportiu d'aquí, el Consell de Deports vull dir, alguna cosa d'aquesta, algú s'han recordat de dir, doncs pues, bueno, li podrien donar la medalla d'esport de de, del 2019 a en el Lluís Lozano, i que algú ha plantejat i ha dit, ah, pues, sí, mira, és un nano que comprens, i surt una cosa d'aquestes, i s'ho entre ells, t'ho diuen i, I tu la primera reacció que tens escolta, jo no vull cap medalla, no vull res. Jo, jo, el primer que quan, quan tu plantegen és ets, la primera reacció que tens. Ets modest, cas. no? No, no, no això, però és que no, no t'agrada massa en aquestes, totes mm. aquestes coses, dir, quan veus dir que persones, o que tinguis que dir alguna paraula, alguna cosa d'aquestes, penses, bueno, has estat tota la vida treballant a la caixa, has tingut unes relacions amb les persones, que has sigut en aquest cas obert, has tingut jugadors i has parlat en aquests grups de 15, 20, has anat als vestidors de juvenils, animal, coses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 Dia. i efectivament va anar el divendres, va ser una cosa preciosa, en aquest cas molt, molt maca i allà llavors et trobes, clar, diferents persones, diferents persones del món de l'esport com, com el germà d'en Juli en Fernández també, que li varen donar també la medalla, va dir el mèrit i va ser una cosa preciosa patis, en aquest cas, concretament dels Magnòli va ser superpreciós, molt maco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 i realment ve la teva neta... Dono, dono, Anava a i, i, això, que I, de cara als nets tu abans has a... la mainada petita però això a, també és un orgull Exacte, i... una cosa molt i molt maca, sincerament Doncs aquest és un fragment de l'entrevista que Rafael Corbi ha mantingut amb Lluís Lluís Lozano 20 minuts de conversa que podeu recuperar com dèiem, a través del nostre portal web a la nova pàgina web d'aquest mitjà de comunicació públic de Ràdio Palafrugell emissora municipal des de fa pràcticament 40 anys i que aquest any doncs ha estrenat aquesta pàgina web a la qual doncs podeu trobar tots els continguts que es realitzen a la ràdio com aquesta ens ha vista, d'aquest fragment que us hem ofert avui en aquest espai informatiu de Lluís Lozano, medalla de l'Esport 2019 que se li va atorgar durant la Festa de l'Esport del passat mes de març. I fins aquí aquest informatiu d'avui. Nosaltres, des de Ràdio Palafrugell, doncs un cop més us convidem a que seguiu informats puntualment de tot el que succeeja a Palafrugell a través del nostre portal radiopalafrugell.cat i demà tornem a escoltar a partir de la una en aquest espai informatiu per tal d'estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà. Fins demà! Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.